Ті та іншим, хто нестиме труну, що ми будемо готові за кілька хвилин. У дверях ризниці з'явився інший чоловік. Він щепив перед собою руки, а одного погляду на його чорний костюм із білою гвоздикою було досить, аби впізнати в ньому представника похоронного бюро. Мабуть, він мусив закрити кришку труни і пересвідчитися, що вона щільно сіла». Я побачив його, і мене охопив такий жах перед смертю, що я був радий вийти звідси на сонце. Я не казав татові, аби він мене обійняв, але він певно і сам це побачив, бо оповив мене обома руками. «Не помирай», – подумав я. «Будь ласка, татечко, не помирай». Служба на в'язовому кладовищі була краща, тому що коротша і тому що на дворі. Управитель містера Геррігена Чарльз Раперті на прізвисько Чік коротко промовив про філантропічні вчинки свого клієнта, а тоді видобув із людей трохи сміху, коли розповів, як йому Раперті доводилося миритися з... Сумнівними музичними вподобаннями містера Геррігена, то був єдиний людяний штрих, на який Раферті спромігся. Він сказав, що працював на містера Геррігена із ним 30 років, і я не мав підстав сумніватися у цьому. Проте, здавалося, він небагато знає про людський бік містера Геррігена, окрім сумнівного вподобання таких співаків, як. Джим Рівс, Петті Лавлес та Генсон Каргіл. Я подумав, чи не виступити наперед і не розповісти людям, які скупчилися навколо виротої могили, що містер Геріган порівнював інтернет з прорваною трубою водогону, яка порскає інформацією замість води. Подумав, чи не розказати їм, що у нього в телефоні було понад 100 фотографій грибів, Подумав, чи не розказати як він любив вівсяне печиво місіс Гроген, тому що воно завжди наводило в його кишках хлад і про те, що коли тобі за 80, то вже ані вітаміни не потрібні, ані лікарі. Розповісти, що коли тобі за 80, можна їсти стільки рагу з просоленою яловичиною, скільки заманеться. Проте я не розтулив рота. Цього разу із письма читав преподобний Муні. Читав уривок про те, що ми всі в День Великого Пробудження постанемо з мертвих, як Лазар. Він знову поблагословив, і тоді все скінчилося. Коли ми розійдемося, повернемося до своїх звичних життів, містера Геррігена опустять у яму, за іфоном у кишені завдяки мені. Його вкриє земля, і світ більше його не побачить. Коли ми з татом уже йшли, до нас наблизився містер Раферті. Він сказав, що летітиме до Нью-Йорка аж наступного ранку, і спитав, чи може заскочити до нас додому увечері. Сказав, що має про дещо з нами поговорити. Спершу я подумав, що це через поцуплений айфон, Проте я гадки не мав, як містер Раферті міг дізнатися, що то я його взяв. І крім того, я вже повернув його законному власникові. Якщо він спитає щось, подумав я, то я скажу, що перш за все, він і отримав його від мене. І як телефон за шість сотень баксів міг бути важливою темою, коли статки містера Герігана, напевно, Більше в сотні разів!» «А як же?» – відповів тато на його прохання про аудієнцію. «Приходьте на вечерю. Я доволі хвацько готую спагетті-болоньєза. Ми сідаємо до столу о шостій». «Раду приймаю таке запрошення», – сказав містер Раперті. Він видобув білий конверт із моїм іменем, написаним почерком, який я відразу впізнав. «Оце!» може пояснити дещо про тему розмови. Я отримав його два місяці тому разом із вказівкою зберігати до... <гум> до саме такої нагоди. Щойно ми сіли в машину, як тато вибухнув сміхом. заревів на все горло так, що аж сльози повиступали. Він сміявся і стукав кулаком по керму, сміявся і ляскав себе по коліну, Обтирав щоки і далі сміявся. Що таке? запитав я, коли він трохи притих. Що такого до сказу смішного? Ха -ха -ха. У мене тільки одна думка про те, що це може бути, сказав він. Він уже не реготав, але й досі гигикав. Що ти таке говориш? І я гадаю. Я думаю, він згадав тебе у заповіті. Відкрий, подивись, що написано. У конверті був єдиний аркуш, класична епістола від Геррігена, жодних сердець чи квіточок, жодного любий у вітальному рядку. Відразу перехід до справи Я прочитав листа батькові вголос. Крейгу, якщо ти це читаєш, то я вже помер. Я залишив тобі 800 тисяч доларів від управління опікунів у трасі. Опікунами будуть твій батько і Чарльз Раперті, мій управитель. А тепер він буде ще й виконавцем мого заповіту. За моїми підрахунками, цієї суми вистачить на 4 роки коледжу і будь-яку аспірантуру, яку ти забажаєш. Після чого має залишитись досить на початок обраної тобою кар'єри. Ти говорив про написання сценаріїв. Якщо таке твоє бажання, тоді, звісно, цього й треба прагнути. Хоча я такого не схвалюю. Про сценаристів є один вульгарний анекдот, який я тут не буду повторювати але пораджу пошукати його з телефона за ключовими словами «сценарист» і «старлетка». Він має правдиве підґрунтя, котре, я думаю, ти зможеш осягнути вже у своєму віці. Фільми ефемерні, а от книги особливо хороші, вічні або ж близькі до вічності. Ти прочитав мені багато гарних книг, але багато інших ще не написані. Це все, що я ось тут скажу. Хоч твій батько має право вето в усіх питаннях, що стосуються твого трасту, з його боку буде мудро не користуватися ним щодо будь-яких інвестицій, котрі буде пропонувати містер Раперті. Він, Чік, знає всі дороги і стежки на ринку. Навіть з витратами на навчання твої 800 тисяч можуть вирости до мільйона чи навіть більше на той час, як тобі сповниться 26 років. І коли термін трасту спливе, ти зможеш витрачати або ж інвестувати. Це завжди мудрий шлях. Так, як забажаєш. Наші години разом принесли мені немало радості. Дуже щиро твій Містер Гарріган. постскриптум. За листівки і додатки до них нема за що. У мене дрижаки пробігли від такого постскриптуму. Він ніби відповідав на нотатку, котру я залишив на айфонові, покладеному до кишені його похоронного піджака. Тато уже не сміявся. Не хихотів. Проте усміхався. Хех. Як воно? Почуватися багатим, Крейгу, га?» «Нормально», – сказав я, і, звісно, так і було. Це був неймовірний дарунок, але усвідомлювати, що містер Герріген так добре про мене думав, було не менш приємно, а то і більш. Циніки, мабуть, подумають, що це я намагаюся видати себе за якогось святенника. Але ж ні. Розумієте, ці гроші, вони були, наче фризьбі, що застряг на середині висоти здоровенної сосни на вашому задньому дворі. Коли мені було вісім чи дев'ять, я знав, де він, але не міг дістати. То й нехай. Наразі я мав все, чого потребував. Звісно, крім нього. І що мені тепер робити у будні після полудня? Я забираю назад свої слова за всі рази, коли говорив, що він жмекрут, сказав тато, вирулюючи позаду блискучого чорного позашляховика, котрий хтось із ділових гостей орендував в аеропорту Портленда. Хоча... «Хоча що?» – спитав я. Ха. Зважаючи на брак родичів і те, який він був багатий, міг би лишити тобі щонайменше чотири лимони або шість». Він побачив мій погляд і знову розсміявся. Жартую Жартою, малий, жартою! Все гаразд?» Я тиснув його кулаком у плече і увімкнув радіо. Я перемкнув станцію Штаб Рок-н-ролу у Мейні на станцію Кантрі-Номер-1 у Мейні. У мене з'явився смак до Кантрі та Вестерну. І я його більше ніколи не втрачав. Містер Раферті прийшов на вечерю і добряче приклався до татових спагетті, особливо як на такого худорляка. Я сказав, що знаю про Трасти і подякував йому. Він сказав, тут не мені треба дякувати. І розповів, як думав інвестувати ці гроші. Тато сказав, що він згоден на те, що містер Раферті вважатиме доречне, аби тільки той тримав його в курсі. Він таки натякнув, що Джон Дір може й непогане місце, аби прилаштувати частину мого пирога, бо вони запроваджують інновації, мов навіжені. Містер Раферті сказав, що візьме це до розгляду, і пізніше я дізнався, що він таки інвестував у Дір і Ко, але в якусь невелику, символічну суму. Основу він вклав у Епл та Amazon. Після вечері містер Раферті потис мені руку і привітав мене. Герріген мав дуже небагато друзів Крейгу. Тобі пощастило, що ти був серед них. Йому теж пощастило, що серед них був Крейг, тихо сказав тато і закинув руку мені на плечі. У мене від цього у горлі з'явився кавалок, і коли містер Рапферті пішов, я подався до своєї кімнати і трохи поплакав. Я намагався не шуміти, аби тато не почув. Хоча він міг і чути. Можливо, чув і розумів, що я хотів побути сам. Коли сльози вщухли, я увімкнув телефон, відкрив сафарі і забив ключові слова. «Сценарист» і «Старлетка». Жарт, який нібито пустив у світ письменник на ім'я Пітер Фейблман. Був про старлетку, яка настільки не розбиралася у тому, хто що вирішує, що переспала зі сценаристом. Можливо, ви чули його раніше? Я не чув. Проте натяк містера Герігана я зрозумів. Тієї ночі я прокинувся десь одругий від звуків далекого грому і заново усвідомив, що містер Герріген помер. Я лежав у ліжку, а він у землі. На ньому костюм, який він тепер носитиме вічно. Складені руки лежать на місці, аж доки не перетворяться на кістки. Якщо за громом прийде дощ, земля може просякнути ним десь на глибину, і підмочити труну. У ній не було гідроізоляції чи бетонної плити, він сам побажав так у своєму, як висловилася місіс Гроген, «мертвому листі». Врешті-решт, віко труни зогниє, і костюм теж. Айфон зроблений з пластику, тож протримається набагато довше за костюм чи труну, але кінець кінцем і його не стане. Ніщо не вічне, окрім Божого задуму, але навіть у тринадцять років я почав у цьому сумніватися. Мені різко захотілося почути його голос, і я зрозумів, що це можливо. Робити таке було лячно, особливо о другій годині ночі, і я розумів, що це нездорова штука, але також... Я знав, що коли зроблю це, то зможу знову заснути. І тому я подзвонив і вкрився сиротами, коли до мене дійшла проста правда стільникових технологій. Десь під землею в'язового кладовища у кишені мерця, теммі Вайнет співала перші два рядки тримайся свого чоловіка. А тоді у мене в усі почувся його голос, спокійний і чіткий, дещо репучий від віку. Я зараз не беру слухавку, передзвоню пізніше, якщо це здасться доречним. А якби він таки передзвонив, «Що тоді?» Я урвав дзвінок, перш ніж почувся сигнал, і знову ліг у ліжко. Натягуючи ковдру, я передумав. Підвівся і знову подзвонив. Не знаю, чому цього разу я дочекався сигналу, а тоді сказав. «Я сумую за вами, містер Герріган. Дякую за гроші, що ви мені лишили, але...» «Я б віддав їх за те, аби ви були живі!» Я помовчав і додав. Може, воно звучить як брехня, але це правда. Це правда. Я завершив дзвінок, повернувся до ліжка і заснув ледь не тієї ж миті, коли моя голова торкнулася подушки. Снів не було. Я звик вмикати телефон ще до того, як вдягнусь, і перевіряти додаток з новинами, аби переконатися, що ніхто не почав третю світову і не сталося якихось терактів. Наступного ранку після похорону містера Герігана я побачив червоний кружечок в віконці додатку СМС. Мені прийшло повідомлення. Я подумав, що воно або від Біллі Богена, друга і однокласника, в якого була Моторола, або від Марджі Вошберн, яка мала Самсунг. Хоча останнім часом я отримував від Марджі небагато повідомлень. Я думаю, Регіна розбовкала про те, як я її поцілував. Знаєте стару приказку? В мене кров захолола. Таке дійсно буває. Я знаю точно, тому що моя захолола. Я сидів на ліжку і глипав на екран. Повідомлення було від контакту на ім'я Король-Пірат-1. Я чув, як на кухні внизу тато тарабанив з коворідкою, коли виймав її зі шапки біля плити. Вочевидь, він збирався готувати гарячий сніданок. Він намагався робити таке раз чи двічі на тиждень. «Тату!» – сказав я – але торохтіння продовжилося, і я почув, як він сказав щось схоже на «Вилазь же, дурна залізяко!». Він не почув мене. І не лише, тому що двері спальні були зачинені. Я сам ледь почув себе. Повідомлення остудило мою кров і викрало мій голос. Попереднє повідомлення містер Геріген надсилав за чотири дні до смерті. У ньому говорилося таке. Сьогодні не треба поливати квіти. Місіс Г це зробила. А за ним ішло наступне повідомлення. Три великі літери К, а тоді дві маленькі літери А. І надіслане воно було от другій годині сорок хвилин цієї ночі. Тату! Цього разу я сказав дещо гучніше, але недостатньо. Я не знаю, чи плакав вже тоді, чи сльози потекли, коли я опинився внизу. Досі тільки в спідній білизній футболці шкільної команди «Тигри». Тато стояв до мене спиною. Він спровігся витягти сковорідку і тепер топив на ній масло. Він почув мене і сказав, «Ну, я сподіваюсь, ти голодний, як і я». «Татку!» – сказав я. «Татку!» Він розвернувся, коли почув слово, яким я перестав його кликати у вісім чи дев'ять років. Побачив, що я не одягнений. Побачив, що плачу і що тримаю телефон. Він забув про сковороду. «Крейгу, що трапилося? Що з тобою? У тебе був кошмар про похорон?» Це точно був кошмар. І зараз вже могло бути запізно. Врешті-решт, він був старий, а що як... Що як ні. Ох, татку, сказав я. Вірніш, не сказав, про белькотів. Він не мертвий. Принаймні, не був мертвий опів на третю ночі. Його треба викопати. Треба викопати, бо ми поховали його живцем. Я розповів йому все, як узяв телефон містера Герігана і поклав йому в кишеню піджака. Тому що він став багато для нього важити, пояснив я. І тому що йому дав його я. Я розповів, як подзвонив серед ночі, як поклав слухавку за першим разом і як передзвонив і лишив повідомлення у голосовій пошті. Мені не треба було показувати батьку повідомлення, що я його отримав у відповідь, тому що він уже дивився на нього. Можна сказати, вивчав. Масло на сковороді почало підгоряти. Тато підвівся і зняв її з вогню. «Я не думаю, що тобі захочеться яєць», – сказав він, а тоді повернувся до столу. Проте замість того, аби сісти на своє звичне місце з іншого боку, він сів поруч зі мною і поклав руку на мою. «Послухай мене!» «Я... я знаю, що то був моторошний вчинок», – сказав я. «Але без цього ми б ніколи не дізналися. Треба синку...» «Ні, та тут, послухай, треба бігом когось покликати. Бульдозер, трактор, навіть...» «Чоловіків з лопатами! Він іще може...» «Крейку, припини! Тебе спуфнули!» Я вирячився на нього, розкривши рота. «Я знав, що таке спуфінг, але можливість того, що це станеться зі мною, і то серед ночі, ніколи не спадала мені на думку». «Його тепер стає дедалі більше», – сказав тато. «У нас на роботі навіть були збори персоналу на цю тему». Просто хтось отримав доступ до телефону Герігана і клонував його, розумієш? Так, звісно, але ж, татку, він міцно стис мою руку. Може, хтось намагався викрасти його ділові таємниці. Він був на пенсії, та. Але ж тримав руку на пульсі, як сам тобі казав. Або ж їм хотілося отримати доступ до його кредитної картки. Хто б то не був. Він отримав твоє голосове повідомлення на клонований телефон і вирішив тебе розіграти. «Ти не знаєш цього, напевне», – сказав я. «Татку, все рівно треба перевірити». «Не треба, і я скажу тобі чому». «Містер Герріген був заможним чоловіком, а помер він без свідків. На додачу...» У нього ще й не було відвідувань терапевта багато років, хоча я впевнений, що Раферті давав йому за це чортів, тому що через це він не міг переглянути умови полісу страхування старого, аби покрити більше похоронних процедур. З цих двох причин йому робили ростин. Саме так і дізналися, що він помер від розвиненої хвороби серця. Його розрізали? Я подумав про те, як мої кісточки чиркнули його по грудях, коли я вкладав телефон у кишеню. То під хрусткою білою сорочкою і пов'язаною краваткою були зашиті розрізи? Якщо мій тато мав рацію, то так. Ростини у формі літери ігрек, стягнуті нитками. Я бачив таке по телевізору у серіалі «Місце злочину». Так, сказав тато, мені не подобається про це тобі розказувати, але я не хочу, аби воно засіло тобі в голові. Краще вже так, аніж думка про те, що ми поховали його живцем. Нічого подібного не могло статися, він мертвий. Ти розумієш? Так. Синку, хочеш я залишуся сьогодні вдома, якщо так, то я зможу. «Ні, ні, все гаразд. Ти правий. Мене спуфнули. І перелякали. Два в одному. А ти що робитимеш? Бо якщо думатимеш про таке нездорове, то краще таки мені дійсно взяти вихідний. Може, підемо-порибалимо? Ні, я... я не збираюся думати про таке нездорове». Але мені варто сходити до його будинку і полити квіти. А це хороша думка. Тато пильно стежив за мною. Це мій обов'язок перед ним. І я... Я хочу побалакати з місіс Гроген. Дізнаюся, чи згадав він її у своїй, як вона зветься, Духівниці. Це дуже дбайливо. «Звісно, вона може сказати, що це не твоє собаче. Хех. Старі Янки вони такі. А якщо ні, я можу дати їй трохи з мого», – сказав я. Він усміхнувся і поцілував мене у щоку. «Ти хороший хлопчик. Твоя мама дуже б тобою пишалася. То ти впевнений, що вже все гаразд?» Так. І я з'їв трохи яєць із грінками, аби довести те, хоч і не дуже хотів. Мало бути так, як сказав тато. Викрадений пароль, клонований телефон, жорсткий розіграш. Це точно не був містер Герріген, котрому всі кишки перемішали, немов салат, і всю кров замінили бальзамною рідиною. Тато пішов на роботу, а я подався на пагорб містера Герігана. Місіс Гроген водила вітальнею пилотяг. Вона не співала, як бувало завжди, проте була доволі спокійна. І коли я закінчив поливати квіти, запитала, чи не хочу я піти на кухню і випити з нею чашку чаю. Вона вимовляла це як чашку чаю. «Я ще... наготувала печива», — сказала вона. Ми пішли на кухню, і поки вона кип'ятила чайник, я розповів їй про листа містера Геррігена і те, як він залишив гроші у трасті на мою освіту. Місіс Гроген по діловому кивнула, ніби й не очікувала нічого меншого, і сказала, що також отримала конверта від містера Раферті. «Бос подбав про мене. Краще, ніж я очікувала. Мать...» Навіть краще, ніж я заслужила. Я сказав, що і сам десь так почуваюся. Місіс Г принесла чай до столу. По великому кухлю кожному, а між ними поставила тарілку з вівсяним печивом. Він їх так любив, сказала місіс Гроген. Ага, любив. Казав, що вони наводять у його кишка хлад. Це її розсмішило. Я взяв одне печиво і вкусив. Жуючи, я подумав про уривок з першого послання до коринтян, котрий прочитав на зборах методистської молоді у Чистий Четвер і на Великодній службі лише кілька місяців тому. І віддавши подяку, він розломив його і сказав, «Візьміть і їжте, це тіло моє для вас ламане». Отак От і робіть, про мене згадуючи. Печиво не було причастям, і, преподобному така думка точно здалася богохульною, але все одно я був радий, що жую його. Він і про Піта подбав, сказала місіс Гроген, маючи на увазі Піта Боствіка, садівника. Добре, сказав я, і потягнувся по ще одне печиво. Хороший він був чоловік, правда? Ох. Не знаю. зітхнула вона. Він точно роздавав чесно, але горе тому, хто був у його поганому списку. Ти не пам'ятаєш Дасі білодо, га? Мабуть, ні. Та й навряд чи ти його згадаєш. Із тих білодов, що живуть у парку трейлерів? Так, і з тих, що коло лавки, але. Не думаю, що Дасті зараз серед них. Він уже давнесенько подався своєю дорогою деінде. Він був садівником до Піта, але не проробив навіть і восьми місяців, як містер Геріген упіймав його на крадіжці та звільнив на місці. Не знаю, скільки він протягнув і як містер Геріген дізнався, але звільненням все не закінчилося. Ти точно знаєш дещо з того що містер Герріган дав цьому містечку і як він тут допомагав, але Муні не розказав і половини, мабуть тому, що годинник цокав. Благодійність корисна для душі, але вона також дає людині владу. Владу, яку містер Герріган використав проти Дасі Білолдол. Вона похитала головою. Почасти, як мені здалося, від захоплення. У неї була жорстока жилка Янки. Хех. Сподіваюсь, він поцупив зі столу містера Геррігана з шукляди з шкарпетками, чи звідки там іще, бодай декілька сотень. Тому що то, то були останні гроші, які він здобув у містечку Гарлоу окрузі касл Штатмен. Після того... Він не зміг би отримати роботи вигрібальника курячого лайна з сараю старого Доренца Марстелера. Містер Герріген про це подбав. Він роздавав чесно. Але якщо ти не робив те саме, то, господи, тобі допомагай. Бери ще печиво. Я взяв наступне. І пий чай, хлопчику. Я відпив. Мабуть, Далі розберуся з горішнім поверхом, поки що не зніматиму геть про а тільки переміню. Як думаєш, що буде з цим будинком, хлопче? Ох, я й не знаю. І я не знаю. Геть не маю гадки. Не уявляю, аби хтось його купив. Містер Герріген був один такий, і те саме можна сказати про. Вона широко розвела руки. «Прось це все». Я пригадав скляний ліфт і вирішив, що вона має рацію. Місіс Гроген взяла собі ще печива. «А хатні рослини? І що з ними робити?» «Ну, я б забрав декілька, якщо можна», – сказав я. «А про решту не знаю». «Я теж». І, до речі, холодильник повний. Думаю, ми могли б розділити його на трьох. Ти, я і піт? Візьміть і їжте, подумав я. Отак робіть, про мене згадуючи. Вона зітхнула. Я зараз дебільшого метушуся, розтягую кілька клопотів, ніби їх тут багато. Не знаю навіть, що з собою робити. їй богу, не знаю. А ти як, крейго? «Що ти робитимеш?» «Просто зараз піду вниз і поприскую його грифолу», – сказав я. «А якщо ви впевнені, що так можна, то забрав би додому хоча б Сен-Полію». «А як же?» – сказала вона. «Сказала так, як говорять янки. А як же ж?» «Бери скільки захочеш». Вона пішла нагору. А я спустився у підвал, де містер Герріган тримав у кількох терраріумах свої гриби. Поприскавши на них, я подумав про повідомлення, яке отримав серед ночі від користувача Король-Пірат-1. Тато мав рацію. Це мав бути жарт. Але хіба жартівник не спробував би прислати щось, бодай наполовину дотепне, наприклад, «Рятуйте, я запертий в якійсь коробці!» Або, старе добре, не турбуйте мене, дайте спокійно порозкладатися. Чому жартівник прислав лише дві літери А, якщо вимовити котрі виходить чи то булькання, чи то хрип? І навіщо жартівникові присилати мій ініціал? Не раз, не двічі, а тричі. Три великі літери А. Ха, на початку. Врешті-решт я забрав чотири хатні рослини містера Герігана: Сенполію, антуріум, Пеперомію і дефенбахію. Я розставив їх по нашому будинку, приберігши дефенбахію для своєї кімнати, тому що вона була моя улюблена. Але я просто затягував час і знав це. Щойно рослини знайшли свої місця, і я взяв із холодильника пляшку чаю «Снепл», поставив її у сідельну сумку велосипеда і поїхав до в'язового кладовища. Того спекотнього літнього полудня там було безлюдно. Я подався відразу ж до могили містера Герігана. Камінь стояв на місці. Нічого надмірного, просто гранітна плита з іменем і датами. Під ним лежало доволі квітів, які були і досі свіжі. Більшість мали вкладені у себе листівочки. Найбільший оберемок, певно набраний з власних клумб містера Герігана з поваги, а не зі скнарості, був від родини Піта Боствіка. Я опустився на коліна, але не для молитви. Я витяг з кишині телефон і стис у руці. Серце билося так сильно, що за кожним ударом перед очима вискакували чорні цятки. Я зайшов у контакти і набрав його, тоді опустив телефон і приліг щокою до свіжо насипаного дерну, вислуховуючи теммі вайнет. І мені таки здалося, що я її почув. Але то, напевно, була просто моя уява. Звуку довелося би пройти крізь його піджак, крізь вікотруни і крізь всі два метри грунту. Але мені здалося, що він пройшов. Ні, поправка. Я був певен цього. Телефон містера Геррігена виспівував «Тримайся свого чоловіка» в глибині у могилі піді мною. Іншим вухом, непритуленим до землі, я чув його голос, дуже тихий, але розбірливий у дрімотній нерухомості того місця. Я зараз не беру слухавку. Передзвоню пізніше, якщо це здасться доречним. Однак, доречно це чи ні – він уже не передзвонить. Він помер. Я пішов додому. У вересні 2009 року я пішов до середньої школи у Гейтс-Фоллс разом з друзями Марджі, Регіною та Біллі. Нас возили на вже трохи поїждженому шкільному транспорті, через котрий місцеві учні швидко почали називати нас народом з короткого автобуса. Хоч я врешті виріс, зупинившись за 5 сантиметрів відомріяної позначки у метр вісімдесят, але у перший шкільний день був найнижчим учнем восьмого класу. Це зробило мене бездоганною мішенню для Кенні Янко, дебелого хулігана, котрого залишили на другий рік, і чию фотографію треба було розмістити в словнику поруч зі словом «кривдник». Перший урок був зовсім не уроком, а такими собі загальношкільними зборами для новеньких із так званих освітніх сателітів – із Гарлоу, Моттона і Шайло Черча. Директор того року, та й багато прийдешніх років – був високим, незграбним дядьком з такою блискучою лисиною, що вона здавалася відполірованою. То був Альберт Даглас, відомий серед учнів як Алкберт або Бульбульдак. Ніхто з учнів насправді не бачив його нагепаним, проте всі свято вірили, що він пиячив. Він вийшов до катедри, привітав усю групу прекрасних нових учнів у школі Гейт і розказав про чудові штуки, що чекали нас у прийдешньому навчальному році. Серед них були оркестр, пісенний клуб, клуб дебатів, фотоклуб, майбутні фермери Америки, а також всі види спорту, котрі тільки нам під силу. Бейсбол, біг, європейський футбол або лакрос, американський футбол був недоступним аж до старшої школи. Він пояснив про чепурні п'ятниці. Раз на місяць, коли від хлопців очікували краваток і спортивних піджаків, а від дівчат – суконь. Проте, не коротших за п'ять сантиметрів вище коліна, будь ласка. Наостанок, він розповів, що для новеньких з інших міст, ну, тобто нас, не мало бути жодних учнівських ритуалів посвяти. Минулого року Учень, котрий перевівся з Вермонту, опинився в центральній лікарні Майну після того, як його змусили вижлуптити три пляшки гаторейду, після чого будь-які традиції заборонили. Тоді директор побажав нам успіхів і відіслав з миром до наших освітніх пригод. Мої побоювання загубитися у велетенській новій школі – Виявилося безпідставними, бо вона насправді не була велетенською. Усі мої уроки, окрім сьомого літератури, були на другому поверсі, і мені сподобалися всі вчителі. Лякав урок математики, але, як виявилося, ми почнемо майже звідти, де зупинилися у старій школі. Тому все владналось. У мене вже з'явилося непогане відчуття про всі ці події, аж тут... Настала чотирихвилинна хвилинна перерва для переходу між класами з шостого на сьомий урок. Я подався коридором до сходів повз балакучих учнів, котрі гупали дверцятами своїх шафок. Ішов повз запах макаронів із м'ясом з їдальні, ішов до самих сходів, коли раптом мене схопила чиясь рука. Гей, новенький! Не так швидко! Я розвернувся. І побачив повномірного троля з обсипаним буграми обличчям. Чорне волосся звисало до плечей жирними пасмами. Малі темні очі зиркали з-під рельєпного виступу лоба. Вони були повні нещирої веселості. На ньому були джинси димоходи та обчухрані байкерські чоботи. В одній руці він тримав паперовий пакунок. Візьми. Я взяв. Навіть гадки не маючи для чого. Діти пробігали повз мене, спускалися сходами, деякі швидко зиркали на хлопця із довгим чорним волоссям. Зазирни. Я зазирнув. Там були ганчірка, щітка і банка крему для взуття киві. Я схотів віддати пакунок. Мені треба на урок. Не новенький. Не підеш. «Доки не начистиш мені чоботи!» Тепер я мав певну гадку. Це був трюк у традиції посвяти, і хоч директор вранці прямо її заборонив, я подумав навіть, чи не зробити це. А тоді я подумав про всіх тих учнів, котрі бігли вниз повз нас. Вони побачать сільського хлопця з гарлоу на колінах із ганчіркою, щиткою і банкою крему. Чутка розлетиться швидко, і... і все одно я міг би це зробити. Бо пацан був набагато більший, і мені не подобався вираз його очей. «Я з радістю з тебе лайно виб'ю», – казав той погляд. «Тільки дай мені привід, новенький». Тоді я подумав про те, що сказав би містер Герріген, якби побачив мене на колінах, коли я сумирно начищатиму черевики цього йолопа? Ні, сказав я. Краще не роби такої помилки. Тобі не сподобається, сказав він. Повір мені, гімнидло. Хлопці, чуєте, хлопці? У вас все гаразд? То була міс Гаргенсен, моя вчителька природознавчих предметів. Вона була молода і гарна, і навряд чи давно після коледжу. Проте в неї була аура впевненості, котра повідомляла, що вона не буде терпіти ніякого лайна. Здоровань похитав головою. Жодних проблем. «Усе добре», – сказав я, повертаючи пакунок власнику. «Як тебе звуть?» – запитала міс Гаргенсен, і дивилася вона не на мене. «Кені Янко. а що у твоєму пакунку, Кені?» «Нічого. У тебе ж там не набір інструментів для якоїсь посвяти?» «Нє», – сказав він. «Мені треба на урок». «Мені теж було треба». Юрба учнів знизу порічила і скоро мав пролунати дзвінок. «Я впевнена, що тобі треба, Кені». Але завжди секунду вона перемкнула увагу на мене. «Ти Крейг? Правильно?» «Так, мем. Що у тому пакунку Крейгу?» «Мені цікаво. Я подумав, чи не розказати. Не через якісь скаутські пробрехеньки про чесність – це найкраща політика, а тому, що він налякав мене, і тепер це мене вибісило. І можу визнати» тому що міг покласти цьому край руками дорослого. Тоді я подумав, а як би містер Герріган дав цьому раду? Чи видав би він його? Е, рештки його обіду, сказав я. Пів сендвіча. Він запитав, чи не хочу я доїсти. Якби вона взяла пакунок і зазирнула, то ми обоє вскочили б у халепу, але ні хоча б'юся б об заклад, вона знала. Знала, але просто сказала нам іти на урок і поклацала геть на своїх навряд чи доречних у школі підборах середньої висоти. Я рушив униз сходами, і Кені Янко знову вхопив мене. Краще б ти їх таки начистив новенький. Це мене ще більше вибісило. Я щойно врятував твою сраку, «І ти мав би принаймні подякувати!» Він налився фарбою, що виставило його на шкірні вулкани в не найкращому світлі. «Краще б ти їх начистив!» Він рушив геть, а тоді розвернувся і досі тримаючи свій дурний паперовий пакунок. «І... в сраці я бачив подяку новенький! І тебе теж в сраці!» Через тиждень... Кенні Янко завівся з містером Арсеном, вчителем праці, і кинув у нього кельмою. За перші два роки у середній школі Кенні відсторонювали від навчання не менше, ніж тричі. Після сутички з ним на сходах, я дізнався, що про нього мало не легенди тут ходять. І то була остання краплина. Його виключили, і я вже було подумав, що мої проблеми із ним закінчилися. Але... НІ. Як і в більшості шкіл по малих містечках у Гейтс-Фоллс, цінували традиції. Чепурні п'ятниці – це була лише одна із багатьох, а серед інших можна назвати «Підтримку драбини», що означало стояти перед торгівельним центром і просити зробити пожертву на користь пожежної бригади. І два кілометри, двадцять раз оббігти навколо спортзалу на фізрі, а також співання шкільного гімну на щомісячних загальних зборах. Іншою традицією були осінні танці. Захід у стилі Сейді Гокінс. Було заведено, аби дівчата запрошували туди хлопців. Марджі Вошберн запросила мене, і я, звісно ж, погодився, тому що хотів і надалі дружити з нею, хоч вона і не подобалася мені, розумієте, у тому сенсі. Я попрохав тата підвести нас, і він за любки це зробив. Регіна Майклс запросила Біллі Бокгена, тож у нас було таке собі подвійне побачення. Усе складалося досить добре. Особливо тому, що Регіна прошепотіла мені у класі для самостійних занять, що запросила Біллі лишень тому, що він мій друг. Я чудово розважався до першого антракту, коли вийшов зі спортзалу злити трохи випитого пуншу. Дістався до дверей хлопчачого туалету, і хтось однією рукою вхопив мене за пояс штанів, а другою за шию і потяг коридором до бокового виходу на стоянку для вчителів. Якби я не виставив руку і не наліг на дверну ручку, Кені увігнав би мене обличчям у двері. Те, що сталося далі, я запам'ятав до дрібниць. Гадки не мають, чому погані спогади з дитинства і ранньої юності такі чіткі. Але так уже є. А це дуже, дуже поганий спогад. Вечірній вітерець вражав холодом після розігрітого спортзалу не кажучи вже про вологість, котру виділяли в повітря заряджені підліткові тіла. Я бачив, як мінливе світло виблискувало на хромі двох припаркованих машин, котрі належали наглядачам від школи містеру Тейлору і місіс Гаргенса. Молодим вчителям випала така честь, тому що, як ви можете здогадатися, це теж була місцева традиція. Я чув, як вдалині. Стріляє пробитий глушник якоїсь машини на 96-му шосе, і відчував жар на свіжо здертих долонях, тому що Кень Янко штовхнув мене на асфальт стоянки. А ну вставай! сказав він. Пора працювати! Я підвівся. Глянув на долоні і побачив, що на них виступила кров. На одній із припаркованих машин стояв пакунок. Він взяв його і простягнув мені. «Начистиш мені чоботи! Зробиш це, і ми квити, ясно?» «Їди в сраку!» – сказав я і зацідив йому в око. Усе до дрібниць, розумієте? Я пам'ятаю кожен його удар. Загалом п'ять. Пам'ятаю, як від останнього полетів спиною об шлакоблокову стіну, і наказав своїм ногам тримати мене, а вони відмовилися. Я повільно сповзав вниз, доки не всівся дупою на щебінь. Пам'ятаю, як із середини тихо, але чутно «Блейкен Піс» співали свою «Бум-бум-пев». Пам'ятаю, як Кенні стояв наді мною важко дихаючи, а тоді сказав, «Розкажеш комусь, і тобі смерть гівно!» Але з усього того... Я найкраще пам'ятаю і ціную ту неземну, тику насолоду, яку відчув, коли мій кулак приклався до його обличчя. То був єдиний мій удар, котрий пройшов, але добрячий. Бум-бум-пау! Коли він пішов, я витягнув з кишені телефон Переконавшись, що він не розбився, я набрав Біллі. Не зміг придумати нічого іншого. Він відповів на третій дзвінок, перекрикуючи репера Флоу Райду. Я сказав йому вийти на двір і привезти місіс Гаргенсен. Не хотілося залучати вчителів, але хоч у мене в голові добряче дзвеніло, я розумів, це все одно доведеться зробити. Тому вирішив, що краще вже з самого початку. А ще... І я подумав, як би дав цьому раду містер Герріген. Чого? Що трапилося, чуваче? Мене хтось побив, сказав я. Краще й я не буду йти всередину. Поганенько виглядаю. Він вилетів на вулицю через три хвилини, привівши не тільки місіс Ґаргенсен, але й Регіну і Марджі. Друзі перелякано дивилися на мою розбиту губу і роз'юшений ніс. Одяг теж заляпало кров'ю, а сорочка, геть нова, розірвалася. «За мною», – сказала міс Гаргенсен. Її ніби зовсім не стривожили кров, сенець на щоці і мої губи, що почали надуватися. «Всі!» «Я не хочу заходити», – сказав я, маючи на увазі спортзал. «Не хочу, аби на мене всі глипали». «Розумію», – відказала вона. «Сюди». Вона повела нас до ходу з табличкою тільки для персоналу. Відімкнула його, пустила нас і повела до вчительської. Там не було нічого розкішного. Я бачив кращі меблі на газонах у гарлоу, коли люди проводили дворові розпродажі. Але там були крісла, і я сів в одне». Вона знайшла аптечку і послала Регіну до вбиральні похолодну ганчірку для мого носа, про котрий вона сказала, що він не схожий на зламаний. Регіна вийшла звідти вражена. «Там крем для рук від Аведе!» «То мій!» – сказала місіс Гаргансен. «Намасти собі, якщо хочеш. Приклади ось це до носа, Крейгу. Тримай! Хто вас привіз сюди, народ?» «Крейгів тато!» – сказала Марджі. Вона роздивлялася цю незвідану місцину великими очима. Оскільки стало ясно, що я житиму, вона фіксувала все побачене, аби пізніше обговорити з подружками. – Подзвоніть йому, – сказала міс Гаргенсен. – Крейгу, дай Марджі свій телефон. Марджі позвонила татові і сказала йому приїхати нас забрати. Він щось спитав. Марджі послухала, а тоді мовила. «Ну, тут одна маленька халепа». Знову трохи послухала і... «Ну, хм...» Біллі взяв у неї телефон. «Його побили, але він в порядку». Він послухав і простяг телефон мені. «Він хоче тебе почути». «Звісно, хоче». І після питання, чи все нормально, він захотів почути, хто то був. Я сказав, що не знаю, але думаю, що хтось зі старшокласників, який намагався прорватися на танці. Та все гаразд, тату. Давай не будемо робити з цього велике діло. Він сказав, що це все таки велике діло. Я сказав, що ні. Він, що так. Ну, ми ще трохи посперечались, а тоді він зітхнув і сказав, що приїде якнайшвидше. Я закінчив дзвінок. Міс Гаргенсен сказала, «Мені не можна видавати нічого від болю, тому що це дозволено робити тільки шкільній медсестрі та й то зі згоди батьків. Але її тут немає, тож...» Вона схопила свою сумочку, що висіла на гачку біля куртки, і зазирнула всередину. «Ніхто з вас не збирається нагодою виказати мене і, мабуть, позбавити роботи, га?» Мої троє друзів захитали головами. Я теж, але дуже обережно. Кені впіймав мене доволі вдалим боковим у ліву скроню, і я сподівався, що цей хуліганістий покидьок пошкодив собі руку. Міс Гаргенсен видобула пляшечку на проксену. Мої особисті запаси. Біллі, набери води. Біллі приніс мені пластиковий стаканчик. Я ковнув пігулку, і мені майже миттєво полегшало. Отака така вона сила навіювання, особливо, коли вам навіює розкішна молода жінка. Ви троє, зробіть як вітер. Дуйте звідси, сказала міс Гаргенсен. Біллі, зайди до спортзалу і скажи містеру Тейлору, що я повернуся за десять хвилин. Дівчата, ідіть на двір і виглядайте Крейгового тата. Помахайте йому, аби він під'їхав до вчительського входу. Вони пішли. Міс Гаргенсен нахилилася до мене досить близько, аби я вловив запах її парфумів. Вони були дивовижні. Я закохався у неї. Я знав, що це шмаркляво, але не міг вдіяти нічого. Вона підняла два пальці. «Будь ласка, не кажи, що ти бачиш три пальці або ж чотири». «Ні, мэм». Всього два. Гаразд. Вона випросталася. То був Янко? То був він, так? Ні. Я тобі що, на дурепу схожа? Кажи правду. Вона мені була схожа на красуню, проте я навряд чи насмілився би так сказати. Ні, мем, ви не схожі на дурепу, але то був не Кені. І це добре, тому що розумієте. Якби то справді був він, його б, напевне, заарештували, коли він вже виключений зі школи. Тоді був би суд, на який мені довелося б піти і розказати, як він мене побив. І тоді би всі дізнались. Подумайте, як це було б соромно. А коли він іще когось поб'є, га? Тоді я знову подумав про містера Геррігена. Можна сказати, просто викликав його дух. То буде їхня проблема.